Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o civilnom društvu, Sektor 3. Prva tema od današnje emisije su prosjedi zajedno za globalne promjene ili skraćeno 15.100. Prosjedi su održani u gotovo tisuću gradova u svijetu, a između ostalih uključili su se i Zagreb, Rijeka, Pula i Split. Evo, obzirom da u Karulcu nije bilo prosvjeda, karlovački aktivisti su sudjelovali i u organizaciji i u samim prosvjedima u Zagrebu. Evo, obzirom da je cijela organizacija i prosvjedi su depersonalizirani današnjeg gosta, nećemo predstaviti imenom. Radi se o članu karlovačkih mreža anarho sindikalista koje smo već predstavili u jednoj od proteklih emisija. Dobar večer. Dobar večer. U samog razgovora doma i Šavor je napravio jedno malo istraživanje kakav je opće stav Karlovića, ono što Karlovića ne misle o samim prosvjedima, pa se ona nakon te kratke ankete vraćamo. Znate što o ovim prosjedima što su bili sad u subotu? Pa ono preko provizije ovo. Kako je vaše mišljenje o tome? Pa slažem se s time. Ja govorim stavno da će to toga doći. To nije ništa još. To je sam početak onoga što dolazi. Pa ne može soliko ljudi mladi biti na cesti, mislim. Bez posla i šta, šta će raditi. Neki poslu nešto mora imati, neku zanimaciju. A ovako sa, sa tim školama i godine prolaze i šta ćeš poslije postati. Kut to vodi, no, ta isto demokracija, to, to je sve u redu, ne. Ali treba ipak imati neke granice, treba to... Voditi da to ide nekim pravim putem, a ne da se to raspusti previše. To me to vodi u biti. Nema tu onog života lijepoga nekog normalnog nego to je sve nenormalno. Podržavam prosvjede, sobito mi se sviđa što su prosvjedi nenasilnog karaktera, barem imaju takvu namjeru biti. E, Nadam se da će ih biti još više i da ćemo u ostalim gradovima u Hrvatskoj uspjeti isto se kupiti količinu ljudi koja će sudjelovati. Protestirati treba, imamo se zašto buniti, doista je 99% stanovništva, ne samo SDA a nego mislim, većina svijeta. Graničena su ljudska prava, na različitim razinama, različitim oblicima buniti se treba, jer inače ako se ne bunimo, uvijek će sve ostati isto onako kako je, a očito nitko nije zadovoljan osim jedne manjine sa situacijom kakva je trenutna. Sam protiv ti, za te prosje, da se protiv toga stvarno, jer ovaj život ne vredi više ništa. Nama ništa ne vredi. Meni ne vredi da je u mome selu ima jedan bogati i svi drugi cromaš. Šta predstavlja tome? Taj život više ništa ne vredi. Ja sam čovjek 60. godina. Ne valja krivo govoriti, ali ja ne možem govoriti krivo, jer znam da je pravo. Prije sam živio daleko bolje nego danas. Danas je ovo robovlasničko društvo. Mi smo se vratili u Čičatominu kolibu. Ništa drugo nego to. Sa razlikom, što taj Čiča Toma e, ne spava u gazinoj kolibi nego ima svoje kolibi. Šta smo napredovali? Koliko? Tu su zatajili intelektualni ljudi koji su nekada učili to u školi kao i ja. Zašto idemo ovo? Lijepo smo živjeli. Ići unazad, boriti se za nešto loše, da loše živim danas ja radim 16 sati i nemam nikakve akumulacije nešto da stvorim. Ja samo vidim ovo, e, neću doživjeti to ali kapitalizam nema budućnosti, gospodine moji, da tolika siromaštvo, je da toko ljudi umire od gladi da vamo neko tako ima da ne znam što. A vi znate, vi kad, mi kad svi umremo, niko ne može ponijeti sa sobom nek samo ono što mu metnu na neku. Čemu? Što to nema ravnopravnost neke? Zašto je danas vam malo vrijeđen rad, naš obični rad? To je bagatela. Održavam prosvjede koji su krenuli i u Hrvatskoj, tj. u Zagrebu i koji će se održavati dalje, posebice jer se ne ističe nikakva individua, jer nema nasilja i nadam se da će usmjeriti pažnju svih ostalih koji nisu na prosvjedima na potrebe. A pa to je trebalo već odavno napraviti, već puno prije, e da, i podržavam ih. Naši su ovaj državnici tvrdi orah. A da budu kao ovim uspjeli, to ćemo vidjeti. Čuli smo šta Karlovićani misle o prosjedima zajedno za globalne promjene, ili skraćeno petni sto, a moj današnji gost iz mreže anarhosindikalista lokalna grupa Karlovića. Evo na prosedima, Zudjelovao određeni broj Karlovčana i ne samo aktivista mase nego i šire. Kako ste zadovoljni uspjehom Zagrebačkih prosvjeda zajedno za globalne promjene? Pa ja osobno sam vrlo zadovoljan jer je to ovaj, jedan od prvih koraka ka implementaciji direktne demokracije u odlučivanju općenita u društvu. Prvo što bih rekao, ovaj, zašto smo se mi iz mreže anarcho priključili, iz odbora za organizaciju tog 15.00. Posljednje poziv svim ljudima, dobre volje, isto mišljenicima, slično mišljenicima, da se uključe u prosvjede, a nekakva platforma je bila antikapitalizam i direktna demokracija. A mi kao anaristi i anarcho te ideje su utkane općenito u naš program i na, naš način djelovanja i na nekakvom prvom inicijalnom Sastanku smo se udogovorili da ćemo to pokrenuti pokušat pokušati ugraditi tu same prosvjede i zaživjela je ideja o ovaj, održavanju plenoma nakon nekih uvodnih govora i čitanja podrške. Ne? Plenum je tijelo koje može odlučivati na način da učestvuju svi voljni i to je direktno demokratsko tijelo u kojem svi koji učestvuju mogu da, davati predloge i donositi odluke o bitnim pitanjima ili onom čemu sam plenum odluči. Što je jedan od početaka bio plenom na Filozofskom fakultetu. Pa tako nešto smo pokušali i prenijeti na, na trg. Bilo je ono dosta poteškoća. Nismo imali logistiku za niti tehničku i tako, ali uglavno smo se snašli. To je nešto sasvim novo po prvi puta u Hrvatskoj e, našim građanima bilo. Ali s obzirom na to da je to prvi puta i da je to jedan proces i, za koji treba i naobrazbe i učenja i treninga. Cijeli taj proces odlučivanja i, i plenumske akcije aktivnosti na trgu je prošle za mene više i, i bolje od očekivanja. Evo dosta članova mase pa tako i Karlovačkog ogranka su članovi Filozofskog fakulteta u Zagrebu koji već imaju dosta iskustva sa plenumskim odlučivanjem. Da. sa općenito radom u toj formi to je točno i u tom radu plenoma sudjeluju i mreža anarhosindikalista i dosta ovako Grupacije koje su shvatile da je parlamentarna demokracija koja je trenutno zastupljena u većini zemalja u svijetu je vrijeme uglavnom već pregazilo i vidimo da ona ne daje rezultata i da to je sve više diktatura kapitala i korporacija nego sama demokracija. A izlazi iz toga smo vidjeli upravo u direktnoj demokraciji koja je jedina pravedna demokracija koja okuplja i može okupiti sve građane i da se čuje glas svih građana i da što više nas participira u donošenju odluka i da kontroliramo svoj život. Ne? Možemo li sada malo pojasniti samo za one slušatelje koji ne znaju, nisu dovoljno pratili dakle, sredstva javnog priopćavanja, općenito zbog čega su počeli prosjedi. Znamo, prosjedi su nekako krenuli u, u New Yorku na Wall Streetu, e, dalje su se proširili e, preko Španjolske, Grčka je već, ono, znamo, već zadnjih nekoliko godina u velikim problemima. Međunarodna solidarnost, evo rečeno je, tisuću gradova u svijetu koje sudjeluju u svim prosjedima. Uopće zbog čega? Prosjedi. Prosjedi su upravo zbog toga što ljudi su jednostavno vidjeli da su totalno isključeni, najveći broj građana je isključeno iz odlučivanja o svim glavnim pitanjima današnjeg društva, o pitanju ekonomije, korporacije i veliki financijski lobby su preuzeli vlast nad državama i nad narodima i političke elite tu samo figuriraju kao ono najobičnije lutke koje uopće nemaju stvarne vlasti, dok stvarne vlasti iza imaju ti veliki financijski lobi. Ljudi su to napokon počeli svaćati, izgubilo se povjerenje u političare i već dugogodišnjim akcijama aktivista se pokušava ovaj, ljudima promijeniti svijest da počinju svačati, da ovaj, ukoliko se sami ne organiziraju, ne izbore za svoje prava, da im prava niko neće pokloniti niti dati, a to je pokazala povijest u više navrata. Ne? To je dugotrajan put, ljudi su malo ljeni, uljenili su se, fali im informacija, postoji strah, ali mislim da se i to ovaj vremenom mijenja. Kao i pojam direktne demokracije koji je bio nepoznat do nedavno, prije tri godine je baš mrež sindikalista poljepila prve letke o filozofskom fakultetu objašnjavajući što znači direktna demokracija i takav način funkcioniranja društva što je ono pokrenulo nekakve rasprave i razmišljanja među ljudima nakon toga se e, ta direktna demokracija ovaj upotrebila takav način funkcioniranja na studentskim pobadama i studentskim blokadama nakon toga je osnovan plenum koji je zamijenio studentski bor, zbor koji je bio ono praktički predstavničko tijelo koje nije opće pratilo studente i njihove zahtjeve. Nakon tuga su se pojavili ti proljetni prosjedi koji su isto pokušali zauzeti samoproglašeni vođe, no međutim ta struja koja je bila za direktnu demokraciju uspjela je ljudima to objasniti i ljudi su tu jednu vrlo pravednu ideju vrlo brzo prihvatili odbijajući vođe na prosjedima i tako da se iz tih prosjeda ono logičan slijed Desili ovi sada 15 koji je usput iniciran od to, Okupa je Wall Street, to je jedan onako normalan slijed da se iskristalizirala ideja da bismo taj plenom jedan ili kako ga nazvat, General Assembly kako to u drugim ovim trgovima govoru, ili vijeće, ili savjet, ili skupština gradska, skupština građana pokušala ovaj pokrenuti na. na Zagrebačkom trgu, što se u biti i desilo. Masli se od samih svojih početaka ne slaže sa djelovanjem sindikata kakve poznajemo u Hrvatskoj. Evo na proteklim prosjedima sindikati nisu sudjelovali ili su sudjelovali njihovi članovi, ali ne organizirano. Na ovim sada prosjedima u subotu hrvatski sindikati su pozivali svoje članstvo da se sudjeluje, pa kakav je uopće vaš stav spram uključenja tradicionalnih sindikata? Pa ovako, prvo da počnemo oko toga kako mreža anarchosindikalista zamišlja sindikate, koje mi nazivamo sindikati, to su bazni sindikati, sindikati radnog mjesta, gdje se sami radnici trebaju samo organizirati u svoje bazne sindikate poduzeća, nakon toga se e, kao federalistički udružuju u udruge sindikata gdje je cijela ta organizacija nehijerarhijski stvorena i ti bazi sindikati predaju delegate koji onda odlučuju u ime ovaj, sami sindikata, ali imaju imperativni mandat, znači da provode volju baznih sindikata manjih podružnica i smjenjivi su u svakom trenutku ukoliko ne poštuju volju svoje baze. Dok su svi ovi sindikati, današnji žuti sindikati, organiziranih jerarhijski koji su e, financirani od strane države i otuđeni su od svoje baze i u tim nejakim pregovorima su biti vrlo korumpirani i skloni raznim kompromisima na štetu radnika, što se već pokazuje, a naročito je to pokazao ovaj zadnji skupljanje potpisa za referendum gdje su dobili 700 tisuća ili više čak gleda da se spravede referendum i u nejakim pregovorima sa vladom se od toga odustalo gdje su prevarili same građane i radnike. Ove put su uh, nakon što se tom SSH i Vilimo Rybiću počelo osipavati članstvo gdje se po prvi put u Hrvatskoj osnovi direktno demokratski sindikat Akatsolit, to je sindikat studenata, profesora i občenito ljudi zaposlenih u visokom školstvu i obrazovanju. Već ima neki tisuću članova, mreža isto uključena u taj rad, tada je ove, vodstvo SSH vidlo da im se lagano gubi tlo pod nogama i oni su sada ovdje više iz nejakih pragmatičnih i političkih razloga ušli u podršku toga svega. Ne? Znakovito je to da sam baš za vreme posvjeda ovaj, stajao neposredno do ovih vođa sindikata eh, Vilima Ribića i Vladimira Severa, mislim da se tako zove. Gospodin Ribić je vrlo jako negodovao što nije mogao prije prosjeda doći do riječi, mada je znao da se eh, dogovorilo da uvodne govore drže samo organizacije koji, koji su dali privatnu podršku. Bio je jako ljut, htio je do, do, do pozornice da održi nekakav govor. Ja sam mu rekao ono da je svako ko je dao podršku već to obavio. On je meni rekao da kako to može biti, da je on doveo ovdje ljude i da se njemu ne da govorit. Na to sam odgovorio da su ono, nije niko nikog doveo, ljudi su pozvano, ljudi su došli, a osim toga rekao nakon par minuta će početi plenum, pa ćete rekao gospodine Rybić vi kao i svi drugi građani imani, imati pravo u tri minute reći kao i svi drugi. E, za razliku od proljetnih prosvjeda, u Zubutu se nije toleriralo transparente, ne u EU, nije se išlo u mimohod gradom, koje su još razlike odnosno na ovoj proljetnih prosjedi. Pa najveće razlike su tome što prosjedio biti išao na neku toj globalnoj platformi protiv banaka, protiv korupcije, protiv sustava kao kapitalističkog sustava koji izrablje ono 90% ljudi i tjelo se da se to tako ono bude više apolitičan prosjed što je nemoguće jer sve je politika tako je i to što mi radimo politika i, i ti prosjedi su politički jel su usmjereni protiv političkih elita i tako no novost je ta što ovaj su se po prvi puta prosjedi napravljen tako da ljudi stvarno aktivno sudjeluju u tim prosjedima prije su bile šetnje a sada je bilo direktno ovaj osnovano jedno tijelo direktno demokratski opet se ponavljam, plenom gdje su ovaj ljudi Svako ko je htio i bio zainteresiran, mogao je doći do mikrofona i ispred svih ljudi reći šta misli o svemu, kako vidi rješenje situacije, koji su njegovi prijedlozi, koji su njegovi zahtjevi. I ovaj, to je onako u početku bilo malo smušeno, što nije ni čudno jer je to ipak onom. djete u povoju, jel? Ljudi su se ubrzo snašli i bilo je tu onako zanimljivih, interesantnih razmišljanja običnih ljudi građana. I to je ta ono novost gdje su ljudi shvatili da, da mogu davati prijedloge i da, da mogu utjecati i plenum je e, odlučio znači nakon dva sata te neke diskusije da se za tjedan dana ponovo sastane, sa da se ljudi u međuvremenu educiraju što to znači plenum, na koji način mogu sudjelovati, i da se pokušaju tih sedam dana ono, konkretizirati zahtjevi i način na koji bi se ti zahtjevi mogli sprovesti. biti da se uključi što veći i, i veći broj građana u rad plenuma koji bi trebao postati u nekakvom direktno demokratskom društvu temeljno tijelo za, za provođenje odluka. Ne? Može li ukratko reći što bi se promjenama postojećeg sustava dobilo obzirom da evo i kroz Facebook smo i dobili i pročitali neka pitanja oko opće upitnosti e, tog sustava prema kojem se ide ili koji zastupa velik dio prosjednika dakle di direktna demokracija koja se smatra čisto utopističkim i nevjerojatnim pa ja mislim upravo da je razmišljanje o to u smjeru da parlamentarna demokracija će ovaj riješiti probleme građana i da oni zastupaju interese građana i provode volju građana je u biti utopija i potpuno ono nema veze sa zdravim razumom. Parlamentarna demokracija nju čine stranke kojima je u, u suštini borba za vlast, a da bi neko od predstavnika građana uopće ušao u parlament, treba se prijaviti na, na parlamentarne izbore, za to mu treba e, provjeti kampanju. Za kampanju mu trebaju financijska sredstva, ukoliko ih nema mora i dobiti od onih koji ima. Najčešće su to firme, korporacije, razna poduzeća koje onda e, svojim donacijama u biti samim time e, korumpiraju i, i stranku i, i budućeg parlamentarnog zastupnika kojem je on kasnije odgovoran više njima i svojim financijerima nego Samoj bazi koja nije opće ni učestovala u njegovom izboru, osim kao što su, što su kao glasači. A dalje onda imaju još ti svi parlamentarci fore četiri godine u kojima i niko ne kontrolira a ovaj, izuzetno ovaj, su utjecajni financijski lobby i bankarski lobby koji tada utječu na donošenje zakona i pravila koje su, vidjeli smo ovi 20 godina, najmanje na u korist uh, radnih ljudi i građana, a najviše u korist banaka i korporacija. Mislim da je vrijeme pokazalo da, da je parlamentarna demokracija out i da trebamo nekakve alternativne metode odlučivanja i uključivanja ljudi Ovaj, Jedna od tih je direktna demokracija. Najčešći argument za to da je to utopija se kaže da je to nemoguće ostvarivo, ali ništa nije nemoguće ostvarivo. Jedino je, direktna demokracija je malo sporija kod e, donošenja odluka od parlamentarne demokracije, ali je, za razliku od parlamentarne demokracije, pravedna, jer uključuje sve ljude koji žele učestvovati. Znači, ukoliko se neko ne uključi u plenum, E, I Neki ljudi kažu da je plenum mali broj ljudi koji odlučuje, no međutim taj plenum je otvoren za svakog voljnog koji ko želi, želi se uključiti u, u rad e, o, i u odlučivanje o bitnim društvenim pitanjima i nikom, nikome nije zabranjeno. Dok je parlament i parlamentarni sustav i, i nekakvih gradskih vijeća ovaj, zatvorenog tipa četiri godine, gdje ljudi ti izabrani predstavnici tobož naroda rade što god hoće. U biti, direktna demokracija isto tako ima delegate, za razliku od zastupnika, ali ti delegati imaju imperativni mandat, što znači da su smjenjuju u svakom trenutku ukoliko ne poštuju volju baze. Ko su najveći protivnici direktne demokracije? Veliki financijski lobby koji onda ne bi imali utjecaja, jer je u ovoj vrsti direktne demokracije korupcija ono svedena najmađu mjeru. I naravno političari koji bi time izgubili vlast i bi se sa nekakvih Vlasodržaca na status predlagača, zakona ili pravila ili kako god to kažemo gdje bi to ljudi kroz direktno demokratska tijela kasnije potvrđivali ili odbijali. I ljudi misle da su za to potrebni visoko i nekakvi ljudi kažu e, treba biti pošteni i sposobni. Da, i ovaj, danas mi imamo vrlo, vrlo ovaj, puno sposobnih i pametnih ljudi u parlamente, u gradskim raznim strukturama, ali pitanje je. To što su oni sposobni i obrazovani, pitanje je za čiji interes rade. Sposoban i obrazovan može raditi ovaj, izuzetno protiv interesa naroda u korist uske grupe ljudi, a to nam se ovaj, vrijeme pokazuje da je to češće pravilo nego izuzetak. Često se spominje da je direktna demokracija i sustav koji zagovara, evo konkretno kod nas i mreža anarcho-sindikalista, povratak u komunizam, u ono neko radničko samopravljanje kako je bilo tamo do 90. i 91. godine. Prvo da kažem, komunizam nikada nije bio ovaj, u povijesti eh, nigdje organiziran kao društvo. Komunizam je nešto drugo od onoga što smo mi imali. Mi smo imali nekakav u Jugoslaviji socijalizam. U Sovjetskom savjestu, u Istočnom bloku je to bio nekakav bolševička interpretacija socijalizma u kojem nismo dobili ništa drugo nego samo državni kapitalizam u kojem se e, kapitalistički sustav pretvorio gdje je nestala ta klasa, nazovimo je elko, možda ružno to danas zvuči, ali to je tako e, buržuja i nastala jedna nova klasa birokrata i u sovjetskom savezu i Jugoslaviji koji su opet izrabljivali narodu. U biti šta su htjeli izvesti nekakvu diktaturu, Proletarijata se pretvorila u diktaturu nad narodom, nad proletarijatom. Sustav taj socijalistički je možda imao nekih unutar sustava ideja samoupravljanja, ali koji se kasnije pretvorio opet na dominaciju manjine nad, nad većinom. Iako moramo priznati da su socijalna prava prije 90-ih godina bila puno veća, a danas smo ih izgubili. Anarhističko poimanje društva je nehijerarhijsko, u kojem tijelo upravljanja nisu profesionalizirana, gdje je trebalo doći što češće i više do rotacija tih ljudi, da se ta mogućnost korupcije iskorijeni, a i samo time što svaki, svaki komitet, svaka udruga koja ili, ili svako tijelo koje bi upravljalo nekim e, stvarima od potrebe za društvo u kojem živimo, imaju mandat samo baze koja ih može smijeniti u svakom trenutku i odgovorni su bazi. znači nemaju sigurnost u, u, upravljanja. Znači upravljanje i, i politika smanjene na moguću mjeru i korupcija je praktički isključena. Ok, mi ćemo ovo što se tiče samoga anarhističkog sustava i ideja i tako dalje možemo to staviti za jednu od budućih emisija ili za neku debatu idemo se vratiti našim prosjedima u Karocu prosjeda nije bilo pa što mislite, ili moguće organizirati nešto slično kao što je organizirano u rijeci Puli, Splitu ili Zagrebu i u Ja vjerujem da, da je moguće svuda, mislim, to bi trebalo postati nužnost da se ljudi ovaj, počnu organizirati na takav način, da se počnu doslovno kvartoski organizirati, da počnu raditi nekakva kvartoska vijeća u kojoj bi se ljudi počeli ponovno sastajati, ponovno družiti, otkrivati tu solidarnost, međusobno pomagati i rešavati svakodnevna pitanja koje ih tište. Bili smo da je u proljetnim prosjedima u karocu sudilovalo oko tisuću građana. Što misliš koliko bi bio sada odaziv na ovakve prosvjede? Ne znam, nisam toliko uključen u, u taj Karlovački aktivizam jer ono nekako mi je Zagreb i, i ljudi koji tamo rade, dosta su aktivni pa tamo se nekako puno lakše pronalazimo u svemu tome. Jako bih vrlo rado tio da se ode pojave neke snage koje žele ići u tom smjeru samo orga, organizacije društva i ovaj ukoliko, u, mislim ništa se ne, ne stvara preko noći e, samo ovaj posao koji je danas u ovim prosjedima došao na vidio rezultat već dugogodišnjeg rada i aktivizma ljudi na, na svim poljima ekoloških udruga građanskih inicijativa lijevih revolucionarnih studentskih pokreta e, seljačkih radničkih sindikata to je jednostavno dugotravljan proces da bi se nekakve rezultati nakon nekog vremena vidjeli. U Karolcu je ta scena onako dosta mrtva i tu kao anarhista ne smatram samo da smo mi, anarhisti jedini, predodređeni da bi smo vodili nekakvu promjeru. naprotiv, mi smo vrlo otvoreni za sve radne ljude i građane koji, koji se žele organizirati direktno demokratski i uze svo, stvar u svoje ruke. Ali e, ljudi bi trebali ovaj, početi svaćati da, da ne trebaju očekivati od nekog drugog da će im napraviti nešto dobre i dobro i ostvariti njihovu sreću. Što se, često se stvari takve dešavaju i u sindikatima, gdje čovjek dođe u se u sindikat, plati članarinu 50 kuna, i kaže, aha, e, sad je to, ja sam dao 50 kuna, sad ćete vi ovaj, za mene to odraditi, ne svačajući da je on, u stvari dio sindikata, da sindikat ima snagu, da, da, ljude, da ljudi čine sindikat, da, da tako u kvartu ljudi čine taj kvart, da, da svi zajedno imaju snagu da utječu na političare i, i, i na sustav, da se počne sustav i političare prilagođavati ljudima, a ne obrnu. I mora doći do, do te samosvijesti i, i dizanja samopouzdanja, da postanu ljudi svjesni da, da, da uključivanjem, udrživanjem, i solidarnošću sa ostalima, mogu napraviti strašno puno stvari. Preaposljenim informacijama studenti z Filozofskog fakulteta, među kojima je dosta članova mase što smo rekli na samom početku našeg razgovora, najavili su nastavak prosvjeda i za iduću subotu. S druge strane, nastavka prosvjeda se ograđuje građanska akcija, što su oni na svojim službenim Facebook stranicama objavili. Radili se već o razlazu među prosvjednicima na samom početku ovoga kruga prosvjednika. Pa ne mislim da se opće dolazi do nekakvog raslojavanja. Prvo ovo je dezinformacija da su studenti sa Filozofskog fakulteta ove, najavili prosjed za sljedeću subotu. Taj prosjed je najavio plenum e, sa Zagrebačkog trga. A plenum to su svi građani koji su tamo ostali bili voljni Uh, učestvovati u radu plenuma i plenum je izglasao jednoglasno da će se to prijedlog i zahtjev da se uh, sljedeći plenom na Zagrebačkom trgu u subotu odradi su uh, svi građani tamo koji su bili izglasali jednoglasno. Tamo su bili i studenti i pensioneri i radnici i nezaposleni i seljaci i tamo su svi ti ljudi da li želju i, i kroz svoj glas e, donijeli odluku da će se to desiti. Ko biti nositelj? Prosje da sada ove sluvete? U funkcioniranju plenoma ne, ne postoje nositelji, postoje moderatori. To, su, to je tehnička funkcija, ljudi koji paze da se Plenum vodi po smjernicama plenuma, znači da se pazi na redoste glasanja, da se vodi zapisnik, da neko ne izlazi iz okvira rasprave, znači pristojnosti i tol tolerantnosti i da, svi, da biti samo vode se o, o, tehnikalije. Moderatori se svaki puta... Za svaki plenom mijenjaju, znači to nije funkcija jednog ili dvoje ljudi, upravo zbog toga da se ljudi što više istraniraju izučaju i da ne bi dolazilo kroz rad plenuma manipulacija nekih grupa. Isto tako, plenom svaki puta ovaj, određuje nekoga od učesnika plenuma koji će dati izjavu za medije i eventualno u budućim nekakvim zahtjevima kod pregovaranja sa institucijama. Isto tako se plenom radi na tome da se ljudi koji će biti delegirani za prenošenje volje plenuma u, u, kroz neke pregovore, tako da, isto da se rotiraju i mijenjaju svaki puta da ne bi moglo doći upravo do toga što ga svi se bojimo i protiv čega smo svi do korupcije samih ljudi koji rade posao. Ne? Tako da ovaj, ti ljudi iz građanske akcije ili penar koji je tamo napustio pa i dosta nekakvih vođa malih i minornih stranaka koji su mislili da će doći do, do prostora da bi iznijeli svoje ideje kakve god da bile, e, nisu se našli u tome jer njima u biti ne odgovara stvarna direktna demokracija koja je u stvari vladavina ljudi i građana nego nemam drugi odgovor. Mislim Nekom kome ne odgovara diremo, direktna demokracija ili je nerazumije, ili ima neki svoj sitni uski interes u kojem bi htio nametati svoju volju drugima. Da li iz nekakvih elitističkih razloga, iz, iz financijskih razloga, političkih i tako. Zato mi smo protiv stranaka, protiv sustava koji nas duboko iskorištava i koji je duboko korumpirana, to je kapitalizam kao sustav, i za direktnu demokraciju koja će Vremenom i učenjem i angažmanom što većeg broja ljudi moći doći tako i prije na među društvo i, i da dođemo na, do tog načina odlučivanja. Puno ti hvala, želim puno uspjeha u organizaciji, sada i ovog subotnih prosvjeda i daljem radu. E, hvala i nadam se da ćemo se više puta sretati i pričati ovaj, o stvarnim uspjesima u borbi za bolje sutra. Тело. Какое время, вот снова взрыв и кранты бойцу Руби штандарт, поли знамена Я разрешаю, я атаман Мне наплевать, кто там сплочённый Всех разметает наш ураган Вот на казачий разъезд напоролись Ой, мама, держи меня Я не знаю, за что боролись Попался, пеняй на себя Мама, нартия Расстрелил, это из ней пробел А председатель сельсовета Скрыться хотел в Черные ночи Хоть черный, хоть красный, хоть синего цвета Всех цветных просто напрочь в Вот вдалеке черносотенца скажи Ой, мама, держи меня Я это знаю, но какая задача Попался меня и на себя U sredu 19. listopada od 17. sati u zamršju prostorima udruge Zvonu u skupu držit će se radionica primjena suvremenih tehnologija u radu udruga. Radionica je za sve polaznike besplatna, vodit će Palma Miličević iz udruge X, iz Petrinje. Današnji gost u emisije je Milan Medić iz udruge Centar za civilne inicijative iz Karloca, koji surađuju s udrugom X iz Petrinje i u sklopu svog programa Emisija. Radionicom se želi približiti udrugama e, alati i poslovanje putem interneta, ali i ostalim suremenim tehnologijama. Pa evo, Milane, možeš za početak malo slušateljima reći što je opće bio povod da se organizira ovakva jedna radionica. Pa u sklopu programa emisija, kroz koji mi i udruga X iz Petrinje sustavno jačamo kapacitete organizacija civilnog društva, Organizirali smo i ovu radionicu zbog slabe upoznatosti udruga sa besplatnim programima koje mogu koristiti, a koje, do sada, a koje su već trend u korištenju tih alata u svijetu postoji i vrlo je šteta da se udruge ne nauče to koristiti mnogo češće. A o kojem se konkretno radi alatima? Pa recimo ono, Skype komunikacija, besplatna pohrana i dijeljenje podataka na serverima, interaktivne web stranice za udruge, korištenje društvenih mreža pro, poput Facebooka i sl. Tako. Koliko su uopće važne, moderne tehnologije pri poslovanju udruga, ali evo i svakodnevno životu, uglavnom se drži da je to, pogotovo evo, društvene mreže, Facebook u zadnje vrijeme koje je dosta popularan, da služi isključivo zabavi slobodnom vremenu. Pa evo danas je nemoguće biti uspješna udruga i ozbiljna udruga bez korištenja tih tehnologija, jer se na te načine vrlo brzo šire informacije utjeca i utjecaj udruge na članove zajednice. Vidimo i po najnovijim događanjima u Wall Streetu da su to e, mehanizmi koji e, koriste ak društveni aktivisti za bolje povezivanje i za globalno širenje svojih ideja i zahtjeva. I Uh, upravo ovi uh, događaje na Wall Streetu i među, uh, međunarodne kampanje poput te na Wall Streetu protiv međunarodnog kapitalizma ali recimo ekološke kampanje ili slične mirovne kampanje pokazuju da ove alati ne služe samo za zabavu. Od bi svaka udruga trebala krenuti? Koja bi trebala biti ta polazišna točka kad krenu osvoremenjivati svoj rad, svoje djelovanje? Koji su ti koraci? Pa prije svega kupovina računala i pristup internetu kao nekakav osnovni uvjet, potom izrada web stranice, makar one neke najosnovnije, pa mogućnosti da je interaktivna, da postoji mogućnost da posjetitelji weba mogu komentirati, predlagati, interaktivno stupati u vezu sa vlasnikom web stranice. Što možeš izdvojiti kao važnost online rada udruge? Što je sve moguće? Koje su... Uopće, koje su mogućnosti modernih tehnologija, koje su dostupne, koje si, šta si sam rekao, besplatne, prije svega povećanje aktivističkog kapaciteta udruge građana, dakle širenje, širenje informacija i mobilizacijskog momenta na što veći broj članova lokalne zajednice treba naravno napomenuti posebno među mladima, da je preko 90% mladih na raznim društvenim mrežama poput Facebooka, Twittera i sl. I to je najjednostavniji način prosljeđivanja informacija građana i dobivanja povratne informacije od građana. Zatim tu su ove... Čisto tehničke stvari poput mogućnosti podjele i razmjene podataka putem servera. Ili vrlo jednostavni alati poput besplatne komunikacije preko Skypa koji jednostavno štede novac za telefonske račune. Koliko se do sada javilo polaznika i ima li opće još mjesta za dalje? Mjesta svakako ima, do sada su se prijavili predstavnici osam udruga, obično po dvoje, recimo troje možda dođu iz jedne udruge, ali ono, mogu doći ljudi i dalje se prijavljivati ili jednostavno doći u sredu na lice događaja u društveni dom u i priključiti se radionici. Na koji način se može prijaviti, ima neki telefon, mail, kontakt? E, svakako na web stranici programa emisija, dakle e-misija.info, ali kažem možete i doći izravno tamo, niko vas neće otjerati ako niste prijavljeni. Znači nije ni potrebno direktno prijavljivanje u Pa nije, recimo šta znam, ja obično i sam kad držim radionice, ne volim da mi se ljudi prijavljuju, jer ovi koji se prijave ne dođu, a neko dođe koji se ne prijavi. Tako da ono, kolegica je isto vrlo profesionalna trenerica, ona će održati trening za, bez obzira da došlo dvoje ili 22 ljudi, tako da slobodno budite se pojaviti, Slobodno se budite pojaviti i priključiti se ovom treningu nije problem. Imali li nekih uvjeta li poželjno donijeti svoje računale ili potrebno imati svoje računala ili će biti tamo već osigurana neka, neki uređaj? Bilo bi dobro koji ima laptop da ponese svoje, ali za one koji nemaju tamo će biti osigurana računala, pristup internetu i projecirat će se dosta na, na videoplatno putem LCD projektora, tako da je sva oprema osigurana. Milano, evo, puno ti hvala. Hvala i vama. Slištovani slušatelji, još jednom svi koji želite naučiti kako suvremenu tehnologiju koristiti u radu svoje udruge, ali u svom vlastitom životu, sutra dakle, 19. listopada od 17. sati u zamršju prostorijama udruge u skupu. Ciljeni slušatelji, ovo je bilo sve za večera. Slušajte se dalje u našem redovitom terminu utorkom od 20. sati ili na internetskim stranicama planetmagazin.net, domaći.hr ili stanica mir.org. Želim vam ugodan ostatak večeri do slušanja. Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.